У Луцьку і поза містом. Пасала й дзвонила. Син, який був двічі одружений, їздив по заробітках у Польщі, Росії, Чехії, наймався на якийсь корабель і два місяці добирався в Україну з якогось африканського порту, коли того корабля там затримали, щоб потім зникнути, бо зна де. «Доброго дня!» – сказала Віталія і почула у відповідь. «А вище ліпше, ніж на портретах». Розділ двадцять перший. Олеся таки мусила після повернення до Києва звернутися до Ігоря Леонідовича. Батько її дзвінку зрадів, зустрілися в агентстві. Там добував останні дні, бо нова влада мала на цю посаду свою людину. Лаштувати на роботу, звісно, допоможе. Юрист тим краще, хоч своїх юристів у Києві багато, усе одно допоможе. Він дивився на доньку ніжними очима. Ще нізніше вдивлявся, вбирав у себе її всю Ярослав. Після його переїзду до Києва Олеся сказала, що може знайти дешеву квартиру в центрі столиці. Він за скільки. Олеся, платитимеш хіба комунальні послуги, електрику. Ярослав. Олеся, не змушуй мене думати про тебе погано. Ти ж не дочка олігарха. Олеся ні. Я просто хочу тобі допомогти. Ярослав, я справлюсь сам і сам собі знайду квартиру. І знайшов. У тій квартирі вони регулярно зустрічались. Ярослав сказав. Я тобі хоч зараз можу зробити пропозицію руки і серця, сонечко, але давай я стану на ноги. І тоді відіграємо найшикарніше в столиці весілля. Ти мені віриш?» Олеся вірила. А Ярослав перевершив усі її сподівання. Влаштований за протекцією Ігоря Леонідовича в акціонерне товариство «Спецточтранспостач» на посаду всього лиш юрисконсульта – Через півроку він став начальником юридичного відділу товариства. Ще при влаштуванні, познайомившись із Ярославом, Ігор Леонідович сказав Олесі, це дуже солідна, хоч ніби й маловідома фірма, дотична до специфічних, особливих, нафтових, газових, спецтехнічних поставок і спецрозподілу певних запасів, як прийнято казати, блакитного палива. Навіть на рядові посади туди легко потрапити, має на увазі, Далі все залежить від твого молодого чоловіка. Він ще не мій, сказала, направду, Олеся. Не хотіла впускати таточка у свої таємниці. Що ж, тоді все залежить від цього юнака, сказав Олесин батько, від його здібностей. Зарекомендую себе, дивись, не тільки там тримається, а й еліт за п'ять сім стане начальником відділу. Щось у ньому є чіпке. Так, Ярослав дуже здивував і порадував Олесю, коли став начальником відділу, Через півроку, якщо точніше, через п'ять з половиною місяців. Ще через рік і чотири місяці, на межі осені-зими, Олеся, виходячи з корпусу інституту філології, почула сигнал машини. Шикарна іномарка, що стояла біля бровки тротуару, не могла до неї сигналити. Ярослав часом приїжджав і сюди, і до неї додому, але на вітчизняному ланосі, машині, яку купив за кредитні гроші. І все ж сигнали до неї. Коли опинилися зовсім поруч, двері шикарної іномарки розчинились, і задніх дверцят спершу визирнув, а потім ступив на землю Ярослав, якийсь підкреслено урочистий і офіційний. Широким, королівським, подумала Олеся, жестом запросив. Прошу, Олеся Вікторівна. Олеся, звісно, проголубила його руку. Їй подобалось, коли її ніжна рука, а особливо в тонких ажурних рукавичках, як зараз, тонула в його не надто великі, але міцні і в той же час Лагідні, захоплено, лагідні, ось як руці. Чоловічі як і належало. Тонули пальці, долоня, а за ними вся вона, Олеся. Тепер ця рука посадила її в машину, там Олеся привіталась до водія, а тоді до Ярослава. І що це все означає? А серце бог бог. Невже так обставлено офіційне освідчення прохання руки й серця, якого ти давно чекаєш? «Та й означає, – почула, – що ми зараз кудись поїдемо і дещо відзначимо. Рушайте, Олександру Петровичу!» У ресторані, обладнаному в старовинному українському стилі, Олеся дізналась. Ярослава призначили виконуючим обов'язки генерального директора. Він же голова правління їхнього АТ. Тримаючи в руках келих з вином, Ярослав сказав, «Тобі, як найближчій мені людині, можу признатися. Справжні власники нашої фірми, ті, хто тримає її основні акції – Пообіцяли, що обрання головою правління – це формальність. Але я розумію, що й цю формальність треба ще заслужити. Підтвердити роботою в ці 2-3 місяці до зборів. Збори акціонерів, довідалася Олеся, мають відбутись десь на початку наступного року. Якщо все буде нормальок, – сказав Ярослав, – то влітку наступного року відгуляємо нарешті наше весілля. Це що ж, ти мені робиш пропозицію? Олеся вимовила це трохи лукаво. Виходить, що так, посміхнувся Ярослав. Я, звісно, мав би тобі підністи зараз обручку, але тут він цокнувся своїм келишком і буде відвертим. Хочу, аби наші обручки вартували більше, ніж я мушу заплатити зараз. Щоб з камінчиками були, ну, хоча б манюніми такими, сама розумієш. Зарплетня ви на директора значно більша, ніж у начальника відділу. Він усе розрахував і обрахував її, коханий Ярослав. Як не дивно, вона ж бо знала себе. Така розрахованість, обрахованість, така тверезість не образили, навіть порадували Олесю. Захоплення викликали. Хоча б прийняла й дешеві обручки, без діамантів-шмантів, без манюніх чи великих камінчиків, але якщо він хоче, то хай так і буде. Трапиться, відбудеться, станеться. У неї, у них, сказала тільки. А камінчики будуть як просу? Більші замакове зернятко, обіцяю, засміявся Рослав. Вони випали й закусили. Олеся спитала, притишено, напівшепотом, Наче боялась, що хтось може почути чужий, хоч у ресторані було негусто відвідувачів. «Як це тобі вдалося, Славчику?» «Що вдалося?» Ярослав дав, що не розуміє. «Не прикидайся?» – засміялась вона. «Як тобі вдалося так швидко до неба вирости?» «Ну, до неба ще далеко, але...» Ярослав торкнувся її руки. «Ніжно-ніжно, обережно, чомусь наче скрадливо». Дехто, пригадуєш, ображався, що на кожен вечір, на кожні вихідні являюся перед світлі очі принцеси. Було таке? Було, голос Валезіду кірливо щасливий. Ну от, а ти, здається, не завжди вірила, що я на роботі пропадаю. Було? Було, Олеся, трохи засоромлено. Я тебе, наче ж в чомусь підозрювала, ну, признавайся. Ревнувала.